وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هج محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله واشتباك من سلم لتانتا أضروهات Andaj vetëm ata adhurojm, vetëm ata falenderojm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojm. Për sallallahun e madhruar, që paqja dhe bekimet e Allahut të jenë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar Lazar, kemi përmendur disa herë Se porosit e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Jo vetëm që janë shpalli e Allahot të mëdruar Por njëtën ku janë udhëzime dhe mësime të domazdashme Që nuk mund të ndahemi për tyra asni herë Nga mbrekullit dhe mirësi që Zoti Adha Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Ishtë aja që uquajt gjevami ulkelim Fjala për mbledhse Për mesë të sëllës, mirësi dhe mrekulli, i dherguar i sallallahu aleyhu sallem, jip të porosi të mdha, të thella, të shumë anshme në pak fjallë. Do të thotë flisë të pak, por me domëthënje të gjerë, të thellë dhe të madhe. Andajsa dua që para ju shtë fillaj sëqarimin e një porosie të Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, Dhe të vazhdojmë tutje edhe në gjumat ardhshme, që të nxjerrim margaritarët dhe dobit e kësaj porosie profetike, që i dërguar Sallallahu Alaihi Wasallam në pak fjalë thashëm. Në hadithin që e transmeton Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë: El mu'minu al-qawi خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستن بالله ولا تعجز واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك محمد صلى الله عليه وسلم قال بسمتاري يفور بسمتاري فوششم është më i dashor dhe më i mirë të këllahu se besimtari i dabët, ndërsa në të dytë ka dobi. Angazhahu dhe mirë me atë që të bën dobi dhe kërkojën dihmen e Allahut, e mos u dorzat dhe mos u bëj i dabët, dhe në qovë se të godet dheqë, dije se ka pas me të godit, e mëstuaj si kur që ja kësha bërë, kështu e kështu nuk do të ndodhëtë. Nëse Sofiala sikur i hap dyrt pamit të shejtanit. Në pamje të parë ky hadith mund të jetë disa aspekte shumë të qarta, por në disa aspekte ka nevojë për sqarime. Cdoqoftë, si do të, të mundohemi që çdo fjalë të këtij hadithi ta sqarojmë që me vërtet të vërtetë ta përcjellim porosin si duhet. Fillimisht Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në këtë hadith e ndruaj Al-Azhar përmend Se besimtarët nuk janë të njëjtë e ka Allahu i manuar Të gjith i dënë Allahu i manuar Por varsisht nga force atyre Varsisht nga fuqie atyre Ata edhe gradoen të ka Allahu Ata edhe janë të dashur Dhe janë të dëbishëm të këzoti gjellë gjellë alhu E për qëfar force bëhet fjallë Këtu islamin e mësën që t'jemi të fordë Dhe në gjithë aspektë që ka të bëjme me forcën të investojmë islamin na thret që ta luftojmë dembelin për ta cinn dhe dobsin nuk është Allahu i kënaqur me një musliman i cili dorzohet dhe është i dobët por është i kënaqur me besimtarin i cili angazhohet përpjeket që të merr të gjitha shkaqet e forcës dhe fuqisë dhe kjo ka të bëjë me shumë aspekte që kanë të bëjnë me këtë term termëna forcës së fuqisë. Për çfarë force bëhet fjalë? Fillimisht ndëruallazër forca e besimit, e kuptimit të drejtë të imanit. Forca e besimit e cila i sjell besimtarit një gjendje të qetësisë dhe sigurisë dhe bindjes. Një fuqi që e ka besimtari në këtë besim dhe nuk lejon që dilemat e ndryshme, hamandit e ndryshme Sa shëthëmet e ndryshmet tja kontestojnë parimet e besimit e ti Pra ndaj sa ma i fuqeshëm dhe sa ma i fort është në aspektin e besimit dhe bindjes është më i dashër të ka la i manuar Pra ndaj një duhet që t'jemi të fuqeshëm në besimin ton Dhe kënë nënkuptan që duhet t'a njojmë këtë besim T'a njojmë Allah në madruar dhe t'i njojmë pikat e tjera të besimit Që me këtë njohje t'i sigurojmë vetës të në bindje të palkundshme përbal të gjitha dilemave, hamendjeve, sfideve, etë të tjereve, që mund të në e lëkundin besimin. Kërkohet nga besimtarit jetë i fuqeshëm dhe i fort, edhe përbal epsheve, jo të dorzohet, jo të pranën disfaten në fushën e epsheve të ndryshme, dhe të thotë, unë nuk mund të braktisi këtë të keqe, unë nuk mund të lëkët, këç sprejë të dorzimit dhe kët flamor të disfatës Allahu nuk e don. Allahu e don besimtarin i cili përpjeket vazhdimisht që ai ta ketë në kontroll veten e tij e jo epshe i tij. Prandaj i fort në besim, i fort në bindje, i fort në ميدanin e epsheve, ai vendos sfar do të bën e jo epshe i ti. I fort në dhënien e pushtetit të tij, logjikës da arsyjes e ju kujtës të tij e, jo e ti, epshit edhe lakmis. Prandaj çdo kush i cili përpiqet që të ngallnjën këtë ميدan të lufton këtë ميدanin e epshëve dhe të ia dalë ta dinë se Allahu e ka me vete. Çdo kush i cili e ka ndonjë vesë të keq dhe e ka vështirë me lon për shkak se kohë të gjatë është duke kryer Ta din se në qovë se i merë shkacet e forcës dhe mbështetit në Allahun dhe e kërkon dihme në ti nuk ka e keqe që nuk jadel Andaj nuk e dën Allahu shprejen nuk mundem Allahu nuk e pëlqen për neve shprejen e dorëzimit dhe disfatës Por kërkon për neve forcë, forcë të besimit, forcë të veprës, forcë të luftës kundër të keqës Dhe në gjithë këtë të kërkujmë dihme në Allahu të mërnuar Këtë njëri e dënë Allahu Gjallahu Ala Dhe këtë njëri Allahu e ndihman Pra ndaj ka thënë pejgamberi sallallahu e sallam Se këtë njëri të fort Allahu e dënë Most me ndojmë se forca e përmendun hadith ka të bëjmë aspektin fizik dhe muskullor E dënë Allahu besimtarin i cili mund të mund të tre vet tjerë fizikisht Edhe këtë Allahu e dënë Edhe aspekti fizik është i kërkuar edhe investimin në forësën fizikë është i kërkuar, mirë pa po, nuk është aspekt i vetër. Andaj tha pejgamberi sallallahu alesallem, në një hadith nuk është i forës, aj i cili ka mundësi me e mund tjetrin dhe me rëzut i ken, por i forës është aj i cili ka mundësi me e përmbledh vetën e ti dhe me përmbajt hidrimin e ti. Kjo është i forës. I fortë është ai i cili ndoshta fizikisht është i dobët, mirë, por nuk lejon që ta provokon askush. E ka hidhrimin në dorën e tij dhe nuk shpërthën, e ka në dorën e tij brëndinë e tij dhe nuk lejon që të hakmiret. I fortë është ai i cili e merr guximin që të falë për hir të Allahut për kundër padrejësive që janë bërë, e ky është i fortë. Nga se kështu e ka thujt edhe Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, kët besimtar duke thënë ul kaazimina lghayza wal aafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ata tocelet e mbajn veten e tyre ata tocelet e kanen kontroll veten e tyre ata tocelet nuk shporthen nuk hakmiran ata tocelet uafalin te tjervve gase allah u i do bemirsit andaj allah u i do kta njerz qe jan te fort ne ktaspekt S'a rë thëmitiku i themi, për besimtarëve, bo sabër, thot nuk mundi un jam kështu. Un nuk mund të përmbahem. Un jam mësuar me ngrit zërin. Un jam mësuar me bërtit. Un jam mësuar këtu me kështu me cil pak më eksploziv, pak më, pak më i shpërthyr. I themi se nuk pranohet kjo arsye. Nuk pranohet se kështu je ti, nga se Allahu xhallahu ala ka kërkuar ti të ndryshë. Andaj mosu dorzo, mosu dorzo, por investo në përmirësimin e vetes tënde. Nga se përpjekjen tënde Për të forcuar vetën tënde Edhe në aspektin e besimit Edhe në aspektin e Përmbajtje së vetës nga epshet Por edhe i fort në moral I qëndruar në ndershëmëri Në falje e në të gjitha ato që i përmenda Të gjitha këto E bënjë një besimtar të dashor Dhe e bënjë një besimtar të dubishëm Të kalla i manuar Besimtari është i fort gjitha ashtut edhe Në lidhjen mes diturisë dhe veprës është i fuqishëm që këto dy aspekte jo lehtë të bashkuarshme, aj të bashkohen. Nuk është lehtë që njeriu gjithmonë diën ta lidhë me veprën. Shumë lehtë është më të dëgjuar, por me e lidh anën e dëgjimit dhe dijes me anën e praktikës e duhet të një forcë, e këtë duhet një fuqi. Andaj besimtari e ka kët fuqi, e ka kët forcë që dijen të ashtëndronë në praktik, e mos të mbetet i dabët, i gjynzuar, vetëm përbol informatave. Edhe këtë njëri që përpjeket, atë që e din të zbaton, atë që e njeta praktikan, këtë njëri që jet mund dhe fortë shpenzan në këdëve tim, edhe këtë njëri, Allahu Gjelle Gjelal hu edon. Prandaj, këtu janë disa aspekte të forëses që Zotë Gjelle Huala i kërkon për neve, dhe këtë besimtar të fuqeshëm të forët İsele investon në këdretim dhe përpjekje, këtë njëri Allahu e don. Dhe ky është i dobishëm tek Allahu xhalleu ala. E kur është i dobishëm tek Allahu, atëherë do të mbetet i dobishëm edhe në të gjitha aspektet e tjera të kësaj bote, qoftë në vendin e tij, popullin e tij dhe me njerëzit në përgjithësi. Allahu na lusim që të na jap forcë të besimit dhe të na jap gjithashtu edhe forcë që të ja dalim në sprova dhe sfidat e kësaj jete. Dhe Allah u nga dhe shtë forës të logikis dhe arsyës Që të më poshtim thyrin e epshit E cla të në të nëtë nga gjënëzën dhe përshënë njët në kësaj bote Dhe të në shkijën e dënim të egzoti i gjithësis Kërkëm i falin nga Allah nga së Allah është fales dhe është më shiruas <coughs> <coughs> <coughs> Elhamdulillahi Rabbil Alemin وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تنرو الله زر نبحثه كساي بروسيه بروفيتيك ذكي مسميت محمد صلى الله عليه وسلم كوبتم سالله يدن نريون ائلي بربيكه اياه تشدرزو هات اي تش تنتون ذات فتان Ai që tenton të vetja dal, ai që nuk është barr e tjerëve. Allahu nuk e don një njeri, madje nuk e don një familje, madje nuk e don as një shoqri e cila gjithmonë pret për të tjerëve, e cila gjithmonë dorëzohet para të tjerëve. E don një shoqi që punon dhe angazhohet. E don një shoqi e cila përpjeket t'i ia dalë së bashku duke i marrë të gjitha aspektet e forcës që i duhen në këtë rritje. Prandaj Një ditë Muhammedis sallallahu alesallem Hyri në gjami dhe dolin nga gjamia Dhe prap hyri në gjami dhe dolin nga gjamia Kishtë e kështu punët e ti, fale dhe dilte Dhe gjithmon e shethi një njëri në gjami Që nuk dilte nga gjami afara Nuk dilte nga gjami afara Rind të vetëm në gjami E pyti për këtë njëri dhe qka është punë e këti njëri Thanoj dërguar e allahë Kë vazhdimisht rënd gjami, kë vazhdimisht rënd këtë vend duke adhru Allahun duke përmend duke lezu kuran e kështë më radhë. Dhe pa dëshim se, ndështaj, zdo kujt për neve vepre e ti në bëmë për shtypje, mashallah, so i devat shumë, por rënd gjami, i përkushtuan dhe Allahut a zo gjen, por i dërguar i sallallahu alesallem, këtë njeri e kuptëj ndryshe, dhe e lezej ndryshe, dhe pyët i dhe tha, e kush kuj që po bani ibadet në xhami, po kush e ushqen këtë njeri? Kush ia luan teshat? Kush kujdeset për, te, për të? Tha e kanë një vëllaç që sa lën me një këç. Tha ajë është më i mirë se këọpta. Gasaja angazhohat aj përpjeket. Prandaj nuk është Islami që na mëson të dorëzohemi vetëm në aspektet e adhërimit të caktuar, por të përpjekemi, na duhet forca, na duhet puna, na duhet angazhimi. Islami lufton dembelin dhe për ta cin. Allahu nuk e don robën që është barë dikujt. Allahu nuk e dënë robin i cili është dember dhe përtac, e dënë të fortin, e dënë puntorin, e dënë arsimtarin që mësan dhe në zënsën që je ja për pjekje. Këta i dënë Allahu gjellegjelallu huapten. Andaj në duhet kë forcë, nga se kështu në kam su Muhamedi sallallahu alesallem. Nuk e dënë Allahu njëri unë që anë kohet vazhdimisht dhe gjithë mund dikush ati i ka dalë për para dhe gjithë mund ka probleme. Për Allahu e dënë njëri unë i cili. Sar ka probleme, sar ka të lashe Dhe kjo bot është e tirë nuk ka pa të lashe Nuk ka pa sfida, nuk ka pa probleme E dënë Allah u robin i cili sar balavacohet me kësi probleme Qfar bën? Shikane qfar thotë në vazhdim pejgamberi s.a.s. Thotë, was të in, billa Dije që ti keme u mundu me koniforth Ti keme u interesu, ti keme dhën mundin Por dije, se kan me arë situata kur nuk mund është mi e dalë vetë prandaj mos e harron Allahu xha le wala shikoj mesatarën e islamit mos u dorzo mos u bëj dobët bëhu i fort mir po forca mos habit të pavarsohesh nga Allahu xha le wala mos mendos se do të qoboj i fort s'kieni për Allahu xha le wala jo në anën tjetër dorzoju Allahut mos u dorzosh provave mos u dorzo duniës por Allahut po sado që je i fort fuqia jote ka kuptim dhe forca jote ka kuptim atëherë kur ti e kërkon ndihmën e Allahut Azza wa Jell. Andaj bëhu i fort dhe kërkoi ndihmën e Allahut. Kjo është ai ai ai kompleti që informon besimtarin dhe kjo është ajo fuqia mesatare që e udhëheq besimtarin në rrugën e drejtë tek së botë. Dhe vazhdon gjithsesi motutje pejgamberis sallallahu alaihi wasallam me porositë e tij, e të cilat do të vazhdojmë të shtjellojmë në gjymon e ardhshme në sallatën e mallnuar që Zoti na bën të fortë ta qendruar shumë stabil përballë çdo lloj sfide dhe problemi në kësaj bote. Allahu na bën që ne të jemi më të vërtet ata që Zoti i don, janë të dobishëm, nuk janë dembela, nuk janë të varur, nuk janë barë dikujt, por tentojnë të ja dalin vetë duke u ndihmuar me vetë dhe duke kërkuar vazhdimisht ndihmën e Allahut Azza wa Xal. Zoti na dhashë të mirë në jetën e kësaj bote dhe Allahu na dhashë të mirë në jetën e botës tjetër. ذا اللّه pouch ذو روه أم الغازياري جهنيمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليتم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله